Leon Benetako pena hor nola iese ginduen eskuratzen puntu horrek, ez? Ba, hoxe, berri ze bukaera bukaera barte borrukan, da azkenean hamar segundu faltan, ba, hoxe, gol bat iskinatik beste erabatea bat son defenditziak, falta batin da ez bota, baina, baina, bueno, baina, ala, izan da, behar ez hartu da, gero, ez pibot denbora eman ezertako. Zaia, zirudien, e, le beharanzatiaren lehenengo berdi horretan, La partia partida orrela zela, ez? 5 e, goles, 6 goles ere Gonzalezet galtzen eta azkenean e, ba, bukaera ikaragarri izan da. Bai, HT jun gea partioa eta ba, gero ba, gu pizkena pizkenak agora etorri gea jendean laguntza bukaeran ba hoize berdin duta eote iritsi gea azkeneko gol horrekin, ba berriz ba, puntua puntu galde galden Partia, gaurko partiak arrantzi e, handia e, hartu du ez, e, aurreko emaizen ondoren eta eta izan diren lesioen ondoren, eta gaurre ere esperantza handia zagoen e, gaur puntoiek e, lortzearen eta... Guretzako oso partioa arrantzitsua zan, gurekin borrokan euteko taldia da, gu oso mentalizauta genden partioa bira ezi beharra zeola etxian, hortalekun, ezin izan du izan, betorriko ba, ja biak, Oien partidu zaila da azkau, hueskan etxetik anpoa da bera bartzen hona, baina, baina, bueno, aldeuna ingo dut. Zerbat izan da garren zitsua, ez laguntza, artelekuren lekuren, ba, hor horiek. Ba, bukaeran egilezan asko notatua, gugora etorri geha guztiz, behaiek ezin zuen, baina, ba, iso, azkeneko golori. Hona, e, ba, taliak izan duen bukaera hori ez, horreko partidetan agian naiko justu iztezineteen bukaera ara, nekatuta eta gaur alde gantzitzen da Bai, atzetik anjungiak eta gero betik angoa etorri gehiagut partidu bukaera onain deu eta igual zerbait gehiago merezik bendun e, Beharrezko izango da, e, baina hartuta lesionatuta dauden jokalariak lehen behiren voltatzen ez dakit Robert Torri asko falta zaion, garrantzitxo izango da, haren buelta butxinez. Ba, ai jendes oso justu gabiltsa, eskerri gezte gau, ezin dugu esku irakajola astu. Esker horren faltan da, ja pare bat asteola uste geratzea iskiola da berren bainen etortzean da laguntzen. Nan ikuste dituzu atozeen bi partia hauek, kanpoan eh, aurka eta gero etxeko Bartzelonaren aurka hori bai ezin dizko, ez? Vale, ba, ohiolan sanisut, etzi dican kanpo ira Bizkia beti oso zaila da, Uska utzian ondo aidat eta irtera zaila izango eta gero ba Bartzelonarenen ba Ba, gero uzen aurkitasun da kan, da a ber. Bueno, alde positivo ikustea badik, eh, Arro pertsonalean bikain zabiltza, eh, ondo jokoan eta ba, kolegie golegie eh, ardura hori hartuta ere, ba, bikain. Ba, e, pertsonalti oso gustoa, baina hoixe, azkenean taldia puntua lortze espaitu bat Inuz ez da guztiz guztua geratzen da hoixe. Zaporegazi gozo horrekin.